Martin se ptá, jestli má budoucnost postprocesing, dá se to tak jako ve stručnosti jako říct. Já my, teďka je ta diskuze od toho, aby jsme všichni odpověděli, tak já začnu. Já si myslím, že to je jako postprocesing je skvělá věc, jakože třeba na, na, na věci, jakože cs 3 vlastnosti takové ty prefixové záležitosti. Že se to tam, že se to tam bude jako hodit, protože postprocesing může, může samozřejmě fungovat. Jakoby uh, online může být napojený na nějaké databáze uh, databáze jako znalostí, to znamená, uh, to znamená zrovna třeba u těch CS3 vlastností existuje něco, co se jmenuje prefixer, nebo nějak tak, že? A, a stahuje to prostě aktuální, uh, aktuální uh, údaje, scan use. A, a zrovna tady si myslím, že ty mixiny CSZ strikové nemají takovou budoucnost, jako právě ten postprocesing. protože ty CSZ strikové mixiny musíš zpravovat, musíš je jako někde, někam stahovat, aktualizovat. Takže určitě je tady automatizace vítána. To, to bylo za mě. Máte ještě k tomu kluci něco? Že si, něco že, si, že si myslím, jako že časem asi už nebudou potřeba preprocesory, protože ty browseri, to budou umět sami, jako jo? Ale zase přijde cs 4 a ta zase bude potřebovat nějaké vendor prefixy, takže asi je to tady... Já, asi to tady uh, já si myslím, že procesor tady byl pořád, protože uh, rychlost implementace CSS vlastností prohlížečema je víceméně jako poslední dobou hodně rychlá oproti historii, ale furt tristní. <laughs> takže... <laughs> Takže si myslím, že to, že to bude ještě jako dlouho trvat, co, co budeme ty procesy potřebovat. Jako třeba do, do, do CSSka se teďka dostaly uh, proměně, uh, které ale vlastně jako děla, uh, jednak, se, jednak se hnusně zapisují A jednak jako dělají vlastně úplně něco jiného. Což teda mimochodem je tady ten Karol Fučík z jední ruku. Jo, uh, to jsi mi objasnil až ty na Twitteru, to jsem jako nechápal, že vlastně ty CSS proměně dokážou propojit uh, JavaScript s CSSkama. Což je zase jako úplně jiný level, než to, jako pr... jo. A... to je Jako na věc, Já o tom taky nic nevím, ale díky ale tobě to vím, to aspoň, neváto. že to něco takového je, jo. A, takže, uh, takže, já si myslím, že, ty, že ty, ty, to že prostě bude dopředu furt pomalu a že jako budou naopak jako spíš jako pasilovat, než jako oslabovat. Já zažívám, se... no, že, takže... <hýt> že je silný, takže. Jo, zažívám, že je silný. Říkal jsem, že les je silný. Říkal jsem, že je silný. Tak jo. Tak máte ještě někdo nějaké otázky? Nebo, nebo chcete něco, chcete si nějak rejpnout nebo něco? To vážně přijde, že telesová syntaxe je víc CSSková, která vychází z CSS ze syntaxe jasně. samotného CSSka, než třeba to CSS? -a. No, přijde, že to jasně. tam dává úplně nový znaky, úplně nový, úplně nový uh, syntaktický prostě, konstrukce že třeba ten CSS, ve kterém přeci jenom ty věci, které pan těší, že kterém se děkujeme, jako připomínají to, C se stvoje. Jasně. Jo, tak já to zkusím schrnout. Uh, dotaz zněl, nebo připomínka zněla, jestli ta les syntaxe náhodou není méně CSS-ková než, než SAS syntaxe třeba. Myslím si, že ne. <laughs> Myslím si, že ne, protože uh, v těch, v těch jakoby, když se odpoutáš trošku od těch cyklů, jo, které jsou sice jako fajn. Ale já třeba jako ve svém kódu i v relativně jako složitých věcech. Protože se považuji spíš za designéra, než uh, za programátora, tak, tak těchto věcí tam používám relativně hodně málo. Ale uh, co, se týká, co se týká těch, jako, těch jako běžných věcí, tak vlastně. Les naopak jako nepřidává. Jo. Les jako třeba i ty proměnec, je, je často lesů vytýkáno, že pro proměne používá ten zavináč, jo, který se potom jako mlátí s těma jako nativníma uh, vlastně CSS-kovýma uh, vlastně A myslím si, že, myslím si, že v těch, jakoby v tom základním logu, když se na to podíváš jako očima člověka, co se učí jako preprocesor a umí css tak vlastně... Není tam prostě, nejsou tam žádné jako zavináče, jako naproměné, není tam žádný extend, žádný include, jo? jako v tomhle je to vlastně jako CSS, pokračování zeska. A pak jsou samozřejmě ty jakože nešťastné jako cykly a jako ify, else, else a, a tak. Media není součástí CSSka, import není součástí CSS. to jsou standardní věci, jako mi přijde, že ten nebo ten nad tím prostě staví a jenom ře používá novým způsobem. Jasně. Jako, to mi jde o to, že je problém v tom zavináči, že jako proměna by neměla, že proměna znovu používá věci, které už v tom CSSu jsou pro něco jako navíc, že nemusí zavádět do týst, tak se třeba to, jak se definuje Mixion in lesu, že je to prostě něco jediného dalšího. Já bych zase op se opakoval, jakože myslím si, že, myslím si, že ne, prostě z těch důvodů, že lidem, kteří přecházejí z CSKA, to, to vlastně jenom jako by uh, nepřidává jako nové věci, jo. Tak kluci určitě k tomu něco dodají. Ne, nedodáte? Jo, na mě, jo, tak no, Jo, to jo to protože lesu. to se týká lesů, jasně. Jasně tak, asi tak <laughs> Super, tak co? Kdo další? Já mám Jeden... Uh, je jestli jsou no, ty otázky, které jsou jako LSJS, které pořád určitě přikládají, že je to vyslaněno mm -hmm. na vývoj a pak do budoucna už to potřebujeme vygenerovat, ale bude to třeba podle velikosti projektu nebo mm -hmm. to nebezpečí není. But, a a jestli, jestli má smysl používat kompilaci v prohlížeči pomocí LSJS. E, jako, když si to chceš vyzkoušet, tak ano, když, když máš hodně specifický případ, jako já jsem tady ukazoval, že po úpravě jednoho les souboru se vykompiluje se 250 CSS, tak jako ten vývoj by jako bez toho JS jako nešel, ale to je vyloženě hodně brutálně specifická situace, takže jako do produkce stoprocentně určitě ne. To by byla jako fakt sebevražda, nebo vražda uživatele. Přesně tak, přesně tak. Kluci k tomu asi nic nedodají, protože to je vlastně jako, jejich proporcistory to ani neumí. No, <laughs> sás chystá. Sás se to chystá. Mm, tak možná druhá teda spíš na kluky, no. Ano. Když tam máme všechny ty případelci, a svoje stále usluhu, a teď jste ukazoval jak vygenerujete si čáklady na tyto ty věci, no? Kdy mě napadla nějaká věc, že nás to nějaký návrh, teď si najdou tě komponenty, které se třeba většího fonty, jo? a teď mi to roci nějakýma krásnýma třeba řádkama, větším tě fonty, jak, jak potřebuji, jo? No a pak za dva měsíce se za mnou přijde designer, že on byl vlastně u jednoho z nich chtěl změnit ze 16 na 17 pixelů, už mi to jako nezapadá, jestli to pak přetěžujete e, nějakým zase specifičtějším, anebo jak to jako upravujete, protože mi přijde, že potom jak se to rozšiřuje, rozšiřuje, tak ten i když v podstatě ty krásy ztrácí Význam je to zase pod to větší modu. Takže já, já, já to zkusím zastrušenit tu otázku, schválně, jestli to trefím. Uh, jestli náhodou if else a složitější věci v těch pokročilých preprocesorech technicky nejsou vlastně proti trošku vlastně způsobu, jakým pracují koreři? Takhle to myslíš? Dá se to tak říct? Z hlediska nějakého rozvoje toho projektu. Z hlediska rozvoje toho projektu. Přijde to, nějaký nějaký což to bylo, to bylo ano. To se mění, jo. Jasně. Já jsem to hrozně začal na začátku nahrál v a pak mi to tam někdo prostě o pixel, nějak něco, no, jasně. Jasně, a musíš předělávat cykly a, a vlastně celou celou logiku. Jasně. Jo, jo, jo. Dobrý, já jsem to jenom zopakoval, protože to je na plusy asi. Jo. No, já mám takový zlatý pravidlo, že business logiku používám jenom v mixinách. Nebo snažím se, jo. abych právě se nekomplikoval život tady těma případnými úpravama. Upra ještě jedna malá výjimka je, že používám business logiku na varianty. Pokud potřebuji, já nevím, třeba 10 tříd s nějakýma různýma barvama, tak si ty barvy naskládám do pole, v formu to, generujeme to prostě 10 tříd s těma barvama, nebo případně prostě složitější věci samozřejmě. Ale nepoužíval bych to prostě asi na nic komplikovaného. právě tady z toho důvodu, že se to může jednoduše rychle změnit. Grafik je prostě otvůrka, on si sem tam něco nakreslí podle sebe, jak chce. No. No, já jako bych asi jenom souhlasil si s, s Michalem. A určitě pokud používám, tak používám taky většinou a ale jako de facto jako je to jen taková jako hračička navíc, jo. Jako je, Kodér se bez toho úplně v klidu obejde. Ale občas to prostě může jakudy, ušetřit práci. Ale samozřejmě většinou, většinou spíš jako přemýšlet, uh, protože se hodně snažím přemýšlet jakudy, o nějakém, i, i prostě jak programátor pak uh, to bude implementovat a podobně, tak uh, ano, může, jako musí, musíš počítat s tím, že, že, že věci, které od, od grafika se můžou změnit, tak radši dělat poctivě jen klasickým kaskádovým stylem. No, ještě... Jako z pohledu programátora, tak tohle je prostě běžná věc, která se ti stane i v normálním životě nějakým programa, programovacím jazyce, jako JavaScript a tak jo. Prostě napíšeš nějakou funkci a klient si vymyslí, já nechci, aby se mi to tady slajdovalo, a chci, aby se mi to fadovalo a s, to, jako s tím třeba už nesedí ten kód, takže stejně bys to musel nějakým způsobem refaktorovat jo. Nikdy to prostě nenapíšeš asi tak, že to splní všechny podmínky budoucích vymyslí. Tak jo. Tenhle od vás vzhledem naše ta vaše v prostředí. Třeba jako pravděl takový je a rozkouštější, tak to bylo tak to bylo hodně. Bylo tady procesujete mimo, pan Takže ten program nebo třeba ten výběr, je mi naše to ale Ta otázka zněla, jestli, když pak máme nějaké různá IDčka a textové editory, tak jestli pak je není problémán s tím specializovaným zápisem tak uh, za mě ano, je to problém, občas. Nicméně pak vždycky vyjde nějaká super update verze s pluginem, který ti to tam doimplementuje. Já třeba jako kdyby, uh, protože hodně mezi jazyky uh, přecházím, nedělám jenom jako kdyby kaskády, tak, tak používám NetBeans a tam byla dlouhou dobu prostě jako absence právě jako kdyby už jenom jako kdyby zvýraznění syntaxe. Takže to bylo docela peklo, a musel jsem na to použít jiný, jako ten. E, Nicméně, s našeptáváním úplně není problém, protože e, konkrétně NetBeans si naskenuje celý, celý projekt a, a pak jako ti našeptává i ty, ty e, to, to, to, to, co je v tom projektu použité. E, ale v si myslím, že to je to lepší použít ten SAS než právě Stylus. Protože tam, tam se myslím jen, uh, třeba právě, pokud teda už Martin tady změnil EMET, jo, což je prostě výborná věc, to jako bez toho se neukážu, že představit, že bych psal kód, tak bych jestli, jak je to ve, ve, ve, ve Stalusu, ale jde taky, taky našeptávat, jo? Já no, tak. našeptávalo taky, EMET je tam taky, ale já to nepoužívám. Aha. <laughs> Nebo používám EMET, nepoužívám našeptávat, To to zavazím. Dobře. A, a, a zase, jo, prostě, no, jakože musíš si vybrat správný, vývojové prostředí. Je to tak, bohužel. He, jinak, jinak jako docela hodně se standardizuje sublime, že jo, jako používáte sublime, kdo, Dopoužíváte Sublime? Jo, Tak jako evidentně se to fakt standardizuje a tam, tam vlastně třeba s pomocí toho hajaku já vlastně jako proto jsem to jako nestihl, protože Uh, já vlastně jako v celé ten našeptáváč jako vůbec jako nepoužívám, jo? že vlastně tě, těch jako custom věcí, které bych třeba potřeboval našeptávat na tom projektu, tak je vlastně jako hrozně moc. Custom věci myslím jako třeba mixiny, které jsem si sám napsal, jo? a těch je jako hrozně, hrozně jako malinko. A, a vlastně jako všechno ostatní, na, na tom to mi stačí toho Hayaku nebo prostě vlastně Emet. Jo? že prostě to píšu ve zkrátkách a je to, připadám si s tím jako efektivní docela, tak pověděl větou R0 plus L0 plus T0 a tak. Já dělám tohle. <laughs> to si zkusím schválně doma napsat. <laughs> tak jo. E, dobře. Ještě někdo? Já bych měl nástroj nástrojům, a to na Já myslím, jsem šel, jak jsem se díval, tak nějak, co jsou nástroje, přišlo mi, že zase jako ru, ru, ru, spousty nástrojů. Jednak podpraví děčka, pak podpora přímo v uh, pro výčečí, jak, jak ve Parabu, tak v develop produce, když teda už kumí nějak se poznat s tím zd, zdrojovým souborem. Les uh byl so, tak jako horší, ale něco tam bylo, a nenašel jsem skoro nic okolo stylusu, takže jak, jak je to jako s nástrojem. Takže dotaz zněl, jak testujeme uh, stylusový zápis potom v prohlížeči přes nějaký inspektory. Nebo obecně? Obecně. Jak, jak, jak, že ID IDčak prostě na nebo... to. nástroje, ale tohle to je asi to nejdůležitější. Jo. No, celkem složitě. Na stylus vlastně byl vyvinutý jakýsi plugin do Firefoxu, Fire no. stylus se jmenoval. Hmm. Uh, a ten mě nikdy nejel, teda. Upřímně bych řekl. Snažil jsem se ho naimplementovat, snažil jsem se ho zdebugovat, snažil jsem se ho upravit, prostě v životě jsem ho nedal dokupy, aby mě nějakým způsobem fungoval. Uh, my jsme na to vymysleli takový způsob zápisu, vlastně tříd, nebo jako třídy pojmenováváme jako komponenty a, a soubory dělíme taky podle toho, takže to vlastně takhle vyhledáváme, pokud nám něco dělá uh, nějakou neplechu. A já nevím, co jiného bych chtěl odpovědět. Asi jako neznám žádné testace nástroj. Tak ve stylusu bude map 3 teďka v dalším updateu, což vlastně už zmínil náš To znamená, že vlastně už budeme moct i přes prohlížeč editovat vlastnosti a budou se vlastně promítat zpátky do toho stylusu. Takže něco takového tam chystá, už se na to těším, protože to potřebuju. Zatím prostě bohužel to děláme všechno ručně vizuálně. A nějaká ta podpora v, v IDčkách, tady třeba ten, ten SAS byl Eclipse, NetBeans, Visual Studio by se tak ten stylus, kde jsme slyšeli, jsme to ten Sublime text. A ještě by nějaký další editor. Ten... Jo, podpora IDček versus Stylus. Uh, je podpora, já používám Sublime, používám na to normálně uh, stálý bundle, kde je normálně Syntax Highlighter, dokáže to našeptávat. A tak dále. Takže podpora je. Kolega používá. Co to používá? Co? PHP Storm, taky to funguje. Dokonce to umí interně jako kompilovat. Uh, stylus, což je taky fajn pro programátora, který v životě prostě Gruntask nebo Grunty prostě nemá spuštěný. Tak pokud si chce do něčeho šáhnout, tak mu to vyloženě vygeneruje hnedka uh, Stylus do CSS. -ka. Proč nepoužívat uh, pik Pixely, ale MK, uh, ale používat MK v, me v Media Queries? Záleží na browseru, ale většina browserů to nemá. A jde o to, že když si uživatel zvětší text uh, pomocí CTRL Plus, tak uh, když to máš v, v MK, tak jako kdyby při zvětšeném textu se ti, se se ti počítá to Media Queries jako to, co on si ten uživatel nastaví, krát IM, jako kdyby. Když to, když to máš na v pixelech, tak uh, ty pixele vždycky zůstávají stejné. No. Takže... No vlastně jako, ten, ten vlastně jako hlavní argument zjednodušeně řečenou je, je v tom, že vlastně, když máš kdy, typick, typický obsah na webu je text nějaký a je nějaká optimální šířka řádků, že jo, těch jako 10 až 15 určitě, slov na, řád, na řádek, Jo, to znamená nějakých jako třeba 60, 70 M, něco takového. No, on to jako nakonec o, to, jako že, že to zase neplatí. Tam se teče to, Dobře, tak já teďka řeknu staré informace. <laughs> Já myslím, že to tak nějak jako platí, prostě, yeah. když se podíváte, já nevím, na Wikipedii, která prostě dostahuje textu nekonečná na, na Full HD monitoru, tak si tam nepočtete, jo? To je jako, že, jako nějaká, nějaká míra tam je, dejme tomu, že to není těch 15 slov, ale třeba může být někdy 20. záleží od fontu a tak. E, princip je v tom, že když nastavíš media query e, vlastně v mkách, tak, tak vlastně ten layout se ti rozpadá vlastně podle třeba té optimální šířky řádku. Jo. To znamená, že když uživatel si opravdu zvětší ten text, tak, tak vlastně mu pořád zůstává ta optimální šířka řádku a vlastně to ostatní se mu někde jako skládá bokem. Jako o to, o to jde. Jo. Jako já jsem jako četl ty články třeba od Krise Quayera, jakože MK prostě jedině MK. na to chystám, ještě se mi teda nezačal používat, jako přiznávám se. Uh, ale, ale jakože uh, s MK byly problémy, se starými Explorery dneska už jako nejsou, takže uh, jako má to, má to asi nějaký jako smysl. Na druhou stranu jako uh, psát rozměry v MK je hrozná drbačka, jo? protože musíš myslet na tu kaskádu, kterou ono to vlastně jako dědí. Takže uh, jako asi i z toho důvodu trošku váhám jako do toho jako jít, jo. Takže uh, jo, tak Děkuju. asi. Asi, kde to jde, vždycky dáš tomu, že ten správný responsivní layout, jako by, nebo, nebo jako kdyby v rámci to velikosti textu ty ostatní komponenty jsou prostě tak, jako by, správně. Jo, když to, když prostě ty váš nějakou, když to bys měl, když to bys, když bys to měl tvrdě v pixelech a někdo si hodně zvětšil text, tak právě může se ti právě stát, že budeš mít jenom deset slov místo třiceti na řádek. Super. Super. Ale? Stop. Nezdá se ti to? Ne, to Přece, když si dám smůlu pro lidi větší, tak si něco zvětší, zvětší jsme to i ty mixery, že jo? Jak jde a v jakém nastavení? Většině pro lidi, většině pro lidi, dneska ty formy se zvětšují. Záleží, jak to máš, čeknu to, tam takový checkbox. No, ale ten výfukový výfukový je, pokud teda většině pro lidi dneska, že se zvětšuje jako že jo? Když se natáhnout u ty jednotky všechno, že vlastně... To znamená, že jasně vybrat si to, co jsem říkal já, že, že by vlastně, se, že by to nemělo mít vliv. Já spíš, ještě musím doplnit, no. tam je spíš o nastavení DPI v tom systému. Tam vlastně no to, to roztahuje ty texty, ty vlastně fonty, ale ne celou tu stránku. Takže o toho spíš jde. Protože když někdo nevidí, tak si spíš nastaví větší fonty jako v celém systému, než jenom Jo, je jediná, je jasně. Věc, pak pak jasně. Není to o sumu v prohlížeči, ale o tady tomhle zvětšování písma v systému. Jasně. Jo. Takže... A, ale hlavně prostě na, uvnávání, za, na uprádění nic nestojí, prostě. To je úplně primitivní věc. A, a pomáháš uživateli, což je prostě vždycky, vždycky úkol jako náš prostě. Já, já bych s tím pomáháním, to už popatrný. <laughs> <laughs> <laughs> jako já tě rozumím. To bylo, že layout z NK, to je tak jako ještě 15 let stará, ale to tenkrát, to bylo hrozně jiné. pamatuje pamatuješ? Stejně jak flexibilní, ale jo, že to Bylo to bylo že to flexibilní, všechno MK, a pak jako se postupně všichni přišly na ty pixely. Teď se ta byla zase, jako by už návrací, já nevím, mm -hmm. ale, ale je, je to jako, že potom člověk si to chce zvětší. A, a víc o tom neví, a teď najednou se mu to nějak přeskládá a jako podle toho, to, to, jak se to zvětšuje, jo, takže člověk potom... E... Ne, no, ještě právě tady... Honze? Matěj. Matěj, Matěj. Matěj řekl, tak... mi se zdá, jako a teď možná budu hát, <laughs> že... že právě, jak, jak mají různá zařízení, různá DPI, tak vlastně pixely... není pixel, a může být jakoby větší, menší, a... A pak, jako kdyby, když bude detekce jako kdyby, správného rozlišení toho zařízení s tím, s tím co ty mu, tomu zařízení chceš dát jako správný responsivní layout, tak prostě se to může být tady tím. Když to, to ještě naš v IMK, tak, tak jasně víš, že prostě, když to nebude 768 pixelů, a bude to 769 v rámci nějakého nastavení defaultního toho zařízení, jo, tak prostě se, se tam dostane ten správný layout, jako kdyby pixely. Pixel. Pixel ale třeba máš v tom třeba, výšlejší, třeba je, tak to nedáš MK, ne? Dáš MK? Jo. No, To no, Počkej, jako, jako šířka zařízení no, MK, no. tak no. to je teda to, vyslím, to vyslím ne, ne, to, to právě jako i MK to nastavíš. Pixel není pixel. Myslíš metavýbor? Ne, co myslí? ne myslím device. device ne, jako, to je přece to fyzická šíska toho... ...toho naše to zemí, ne? toho. třeba ukázat. to tak on si to přepočítá v rámci, jako kdyby, co to, co to zařízení mu řekne, co je jeho defaultní ten, fond. Ono, ono, jako typicky je to 16 pixel na jedno a... Pokud, pokud si to nastaví na 16. Zaři, v drtí většině, zaříze, většině zařízení. Je to 16. Je to 16 pixelů. Uh, no, já to, já, to, já to vidím tak, že jako nikoho jsme tady nepřesvědčili, aby přešel jako hned zítra na MK, že se to ještě, do příště si to nastudujeme. Já teda je taky ještě nezačnu používat. A stoprocentně tady řešili ty MK v Media Queries MK, tak bych to možná jako i odlišil na na, dva, na dvě věci, protože když se dělají Media Queries MK a člověk si to nazumuje, tak se mu tam začne dostávat ten tabletý layout, mobilní layout, a de facto na té stránce vidí tu stránku přes tu tak to tady zaznělo. A třeba ty lidi, i který. Já třeba používám taky MK v Media Queries, ale zase na druhou stranu ty lidi, co třeba špatně vidí a teď si tu stránku chtějí zvětšit, tak oni si ji chtějí zvětšit tak, jak ji vidí nebo tak, jak mají, a nechtějí, aby se jim to přeustořádalo. Uh -huh. A tím, že se použijou Medaclis MK, tak uh -huh. se to přeustořádá, yeah. že ono to spíš těm lidem možná i vadí. A my si uh -huh. myslíme, že jim to nevadí, že je to doplně lepší, že viděj všechno. Yeah. Ale oni si můžou naspilovat doprava, doleva, nahoru, dolů že jo? S jednáku, jim to, jim to uh -huh. nevadí. Yeah. Zase třeba ještě ty normálně v jednotkách jako ve Fondsize nebo tak, tak já jsem, uh, když jsem dělal Vybrano CZ, tak tam jsem použil EMK právě. <laughs> tak tam jsem, tam jsem použil EMK v rámci celého webu a to bylo takový malý peklo, teda to psát. I s tím, teda, že jsem použil, protože já používám SAS, tak jsem tam použil disky, v jsem měl base proměnou a všechny, všechny, všechny ty EMK v té jedné komponentě jsem přepočítával na to base, takže mm -hmm. jsem si to ulehčil, ale nebylo nic příjemného. Mm -hmm. Takže od té doby, doby jsem to zrušil a začal jsem používat REM jednotky, mm -hmm. s tím, že mám napsaný mixin mixin právě na REM uh -huh. a na font size a přepočítávám mi to na pixely mm -hmm. pro jeho 8 nebo pro, pro ty že které to nepodporují. No. Mm -hmm. Protože já to ještě, co se zvlášť pro, tady ty, mm -hmm. pro tady ty věci. Takže, takže ten tam je tam a přitom ty REM jako dělají to samé, co M, ale přesně na počítání. To určitě, jako REMka, jsou super věc. Uh, nicméně ještě budu reagovat na, na, to, na ten font size toho uživatele. Většinou ten uživatel na ten font size větší nastavený, jako vy nebo, ne, nebo jako samozřejmě, může to mít i na, na různých webech, ale ně, někteří lidé, třeba jako zrakové postižení, mají ten size zvětšený prostě defoltně, prostě všude. A on prostě pak kdyby uh, za mě, já, já mu radši dám, kdyby okleštěný layout, a aby se mu lépe četl, a, a prostě Přece jenom, řekněme si na rovinu, když prostě máme informace na mobilu, tak ty jsou ty nejdůležitější, vždycky nejdežitější ten text a cokoliv je dál na desktop, tak prostě to jsou zbytečné věci navíc. Takže on by nepozná, že, že, že by tam měl mít ještě něco navíc a to se mu to bude číst. Já jsem to, já jsem to jako nekritizoval, protože já to taky tak používám, ale jenom, že jsem četl na, na internetu těch lidí, co to právě vlastně mm. vidí a zoomují s těma stránkama, že jim to nakonec jako vadí. Že ten, který třeba opravdu to potřebuje přiblížit, i má třeba větší mm -hmm. větší font size systému, ale teď prostě tu stránku, je tam nějaký úplně malý text nebo nějaký objekt, tak chce si ho zvětšit a v tudá se mu to prostě začne něco mm -hmm. Ale jako neříkám, že to je špatné nebo že je špatný jedno nebo druhé, ale spíš že se to děje prostě. No, ještě Já ještě jenom řeknu, že že že, že mě se pak nelíbí, když když když jsou když, když jsou scrollbary, protože je, jako kdyby jsou studie na to, že běžnější uživatelé ještě úplně ty jako kdyby scrollbary nechápou. Jasně. A tady zase neřešíme běžný úžrat, ale tady se řeší jenom ty, co si třeba vědět, Jako já, já beru jenom opravdu ty, co si to hodně zvětšují, protože když si někdo zvětší na 110% nebo na 115%, v koncách, tak ještě podvídí, že si to povede že to není tak jako velký rodí. Ale ten, kdo si to zvětší na 200 třeba, nebo na 150, když špatně vidí opravdu, tak to musí to dostat jinou Stoprocentně mě to připomnělo, láďu, sedí tady láďa ze slovomatu a mě to přesně ty změny layoutu mi připomnělo, co jsme spolu řešili, že vám volají lidi jako na, na, na, na vlastně linku, vlastně vaši zákaznickou, že se jim nějak jako mění layout a že prostě to bude nějaká chyba, jo? Když, když, když, když třeba jako zmenší okno, nebo v čem byl ten problém, že otočí iPad z šířky na výšku, tak se jim prostě schová navigace, a, a jako, myslím si, že jako to není jako blbost lidí, tohle prostě je prostě lidská přirozenost. Lidi jako, samozřejmě jako nechtějí, aby se jim to jako měnilo nějak jako pod rukama. A z, e, otočení iPadu ze šísky na výšku, nebo zvětšení písma a najednou změnou layoutu, to si myslím, že jako nejde dohromady vůbec. Tak to jsme trochu odbočili, teďka jsme se zakecali. <laughs> Ještě, ještě, ještě, máte? Máš vzadu, super. Jo jo, já mám zeptat, jak funguje, do kdo směřování každého do toho prebrat Ještě to nějaká hmm. nebo je tam nějaký člověk, který mě, takhle to bude ne, je to jinak. Ne. Jo. A nevíš, že se staví za zapojit a dělat nějaký takový ten, tak jeho bere procentů zromatické dříčance. Mhm. Eh. A poslední, dělá to, a, a, a, <svědě> a to je, co někdo z vás? <svědě> jestě, jestě, je, je, takže dotaz jak jak snadno jako udělat, jak snadno udělat sběrů pro procesoru, <shvědě> jak ty preprocessory vlastně jsou spravované jako komunitně na eh uh, na GitHubu. Yeah, jako já třeba to řeknu zales ono to bylo to byl zajímavý příběh protože on na tom dělal jeden člověk jako dlouho a pak, nevím jak bohužel asi jmenuje, ale dělal na tom dlouho sám. E, hrozně nestíhal, měl tam prostě otevřených asi jako 300 úkolů jako a jako lidi mu hrozně nadávali. To bylo zrovna období, kdy já jsem jako začal měles trošku opouštět a jako nejdřív jsem zkoušel ten stylus, pak jsem zkoušel SAS. Ale on mezi tím přišel Bootstrap a díky vlastně tomu, jak se to spopularizovalo hrozně. Bootstrap je postavený na lesu, nebo v té době jako stoprocentně byl, dneska už má i SAS verzi. A Style, ale neoficiální. Ale má oficiální generátor. A, a vlastně, vlastně od té doby do toho vlastně vstoupilo daleko víc lidí a ten, ten les jako díky tomu šel, šel do Dneska si myslím, že tam jsou dva, tři jako hlavní, jako lidi, co to komitujou a, a je tam docela jako silná komunita kolem toho. No, oni tam jsou, oni tam jsou dva, dva, dva jako hlavní, jako by udavači, udavači směru. <laughs> Bohužel jak se jmenují, ale jakože, když se podíváš jako do issues na, na GitHubu, e, tak tam prostě stoprocentně jeden z nich dvou prostě bude odpovídat. A myslím si, že to je podobné e, nejenom jako u těch všech preprocesorů, ale u všeho, vlastně, u všeho vlastně jako open source software, že To je jako hodně podobný model. Jakože, kromě samozřejmě nete to je do nedávné doby, že jo. <laughs> to komitoval skoro všech jeden člověk. Tak, tak, tak u těch preprocesorů je to asi takhle, no. A myslím si, že máš velkou šanci tam něco jako dostat, jo. Jako, že když to bude dobrý. A jak, jako poslední... Cože? A poslední otázka, jestli někdo z nás jako komituje něco do preprocesorů. Já teda na já teda nekomituju do lesu. Mně přijde tak skvěle, že jako... <laughs> <laughs> <laughs> Nebo třeba relativně třeba pro ty stylishé, není pro stylů skuprů. Proto... Není nic nedmínek, prostě to není To odpora. To, toto slaky pro Mabel, protože to, to je totálně nepoužitelné, opravdě. Takže středatrtyl jsem je velice byl, to je na hezká, víte se mě mě mít, ale je nepoužitelné. To a nevínek mm -hmm. Ty nedmínek se možný, ale je prostě musí být a není slaky. Takže je to omezující tohle není jako ten nástroj pro mě? No, tohle akorát nesouvisí asi přímo jako s vývojem stylusu, ale, ale s vývojem jako toho nástroje, který používáš, NetBeans. Já, pokud by se zapojil samozřejmě do vývoje tady tohohle, tak by si no, mohl napsat. Ale, ale co se týká stylusu, tak tamto původně bylo taky tak, že to vyvíjel by jeden člověk, TJ ten byl poměrně dost striktní na to, co přijme nebo nepřijíme. měl prostě svou o tom představu pro to a i ten zápis je poměrně dost jednoduchý a takovej intuitivní a jako rozhodoval, řekl rovnou ne, tohle je prostě strašná kravina, close issue. A ve chvíli, kdy vlastně přestal mít jak kdyby čas na to, nebo on těch projektů má strašně moc, tak začal ten jeho zájem ten status jako mírně upadat tak uh, se k němu připojil jeden člověk, jmenuje, přes dívku má Kizu, to je nějaký Rus Roman se jmenuje, nevím jak přesně, uh, tak ten je zaznal pak takový víc otevřený komunitě a odevřel kdyby, nebo, nebo vlastně přijímá pull requesty a tak samozřejmě nějakým způsobem kontributuje, DJ mu trošku dává jako hašte, že ne, tenhle prostě bys neměl, Kizu si to přepíše a tak jako, ta, ta, ten vývoj teďka ve Stylusu je poměrně živej a rozhodně se zlepšil za poslední rok, jo. Proto těch 25 uh, updateů za minulý rok. Něco zlepšovat, no. Co se týče mýho komitu nebo pull requestu, tak ještě jsem se taky k tomu nedostal. Nepotřeboval jsem to vždy. Tak já si myslím jako, že, že všechny ty tři preprocesory jsou samozřejmě prostě na GitHubu, jsou otevřené prostě nějakým změnám. Pokud je to změna dobrá, tak vždycky bude. Uh, nebo tak jako proč jako zaimplementuji, nicméně já si studuji, že je nejvíce otevřený, když teda Wordwrap tam udělají s témučkou ABS, takže já bych se toho trošku obával, ale asi tak. Ještě někdo? Ještě někdo? Něco? Ještě, ano. se ukrylo, se, že se tady to Significant White Space, to jsem zeptal, jestli je Nějaký procesor, který by to doplní. Není. <laughs> Máme prvního. <laughs> e, není není. E, jako, já, jako můj prostě to je fakt jako hodně subjektivní o tom jak psát prostě kód, jo, jako e, to jsou hrozně subjektivní věci. To je jako můj jako subjektivní názor je, že je to e, jako zbytečné, jo? protože máš jestli máš dobře nastavený szablonem, máš tam toho jakou tak to píšeš prostě i v, i v tom lesu, kde jsou prostě závorky, všechno, prostě je to striktní. Hází ti to chyby, když to tam není, tak, tak prostě to píšeš fakt rychle, ten kód, jo. Já projek už používám hamel, ML, kterou vtml, kde je to samý. Jasný. Jo, tak pak, pak vlastně... Já bych... Nevadí, že to tam má vlastně podporu v těch editorech. <laughs> já bych, já bych, tak si chtěl říct, jako je strašně důležitou věc, že třeba si uvědomit, že do toho projektu může kdykoliv přijít nový člověk. A samozřejmě, jestli si všichni super jedou ve stylusu, tak je to skvělá věc. Nicméně prostě, když se ti dostanou, nedej bože, ještě když, když, když třeba teď právě vyvíjíme, vyvíjíme tu sociální síť, která uh, má lidi jako dvě po celém světě, takže komunikace po, po, pobíhá, probíhá dost nadálku a je tam několik frontem dňáků, takže pokud bysme to psali, teda jako bylo psané právě ve stylusu a přicházíme na SAS, vůbec v tom nemám prsty žádné, <laughs> a, a Právě díky ta, ote, ta otevřená syntaxe ti, ti pak si myslím za příčiní, že ten kód bude méně přehledný. Že prostě to bych právě řekl, že LES a, a SAS mají výhodu v tom, že je to striktní a prostě pak všichni budou psát ten kód stejně. Samozřejmě může si jako kdyby, vytvořit nějaké style guides, jo? jako kdyby, který všichni pak fronted budou dodržovat. Nicméně, nicméně prostě pokud nějaký style, stylus coder uh, tam prostě dává dvojtečku, nějaký tam není zvyklý dávat, jo? Přijde mi to prostě, že pak ten kód může být hodně složitý a udržovat. A to bych asi reagoval, protože se píše taky každý jinak. Jo, někdo píše řádkově, někdo píše... Řádkově no. Já ne? Jednoho znám, ale nebo ho uh, Nebo píše pod sebe ty pravidla, nebo píše selektory na řádek, nebo píše se pod sebe, jo? Těch stylů je prostě v každém v jazyku spoustu. Uh, vždycky je potřeba nastavit nějaký coding standard, jo, ať je to, je to u čehokoliv. Uh, na, ještě bych reagoval na to, že uh, když přijde do projektu někdo nový, no, my když jsme začali, SuperCode, když jsme byli dva, a uh, styl jsme zavedli, když jsme byli tři, a dneska je nás sedm, a každý, kdo přišel, tak neměl se stylem žádný problém. Jo, ve, velmi rychle se ho naučil. Naopak, dneska, když by se zeptal, jestli někoho z nás, jestli by použil obyčejný CSS, nebo jestli by použil jeden z těch preprocesorů, který hájíte, tak by řekl, že ne. <laughs> to je samozřejmě tak. <laughs> Nicméně, přizneme si, jako dejme si ruku na srdce, kdo z vás dělá, jako kdyby stále guide pro svoje vlastní kódování. Ano, super kodeři, protože musí, jo. Nicméně, nicméně prostě opravdu, pokud ještě dnešní nové startupů, kde prostě neví se, kde co bude, jako mít nějaký úspěch nebo ne, je, je tam prostě spousta nové krve, no, noví kodeři, takže a, a pro každý, jako guide, vytvářet nějaký, pro každý projekt vytvářet nějaký star guide, Myslím si, že jako samozřejmě jako chápu a rozumím, ale přice jako co nejví... já, bych, já bych jako za mě to tím, že nejlepší je to css -ko psát, respektive css -ko v preprocesoru je nejlepší, co nejblíže psát klasické syntaxi kaskádových stylů. Kterou prostě máme tam dvojtečky, máme tam nějaké další věci. Budeme chlasovat, my jenom. <laughs> já ještě, pokud používáš Hamel, tak určitě běž do stylu. <laughs> Jasně, jo. Jak jsem, já jsem tady měl i vůli toho jsem si tam fakt vyhradil dva slajdy, ta, ta syntaxe není tak důležitý jako argument pro to volit nějaký preprocesor, si myslím. To je, jako, to je vlastně jako drobnost. Je to taková jako emotivní záležitost. Asi tak, jestli se ti písnička líbí nebo nelíbí. To je jako... No, a může, může se třeba jako Michale zeptat, jakým způsobem vyhledáváš skrz prostě třeba 50 souborů jako lesu? Jakým způsobem jako kdyby... Ve Stajlusu. Jakým způsobem vyhledáváš tak... konkrétní faktor? Konkrétní no. uh, to je právě to, co jsem zmínil tady na jednom My vlastně všechny, já komponenty, já nikdy no. prostě jednotlivé věci, to asi všichni děláme. Uh, takže ty komponenty nějakým způsobem vždycky prefixujeme, procesníky crossroad, uh, jsou crossroady a tak dále. Takže podle těch i tříd vlastně máme, i tu, uděláme tu strukturu a podle toho to jednoduše najdeme. Dobře, a třeba stalo se ti, jako že jsi měl třeba třeba konkrétně to zanoření, že v tom zanoření bylo, já nevím, třeba více než 10 dalších, jako kdyby, jestli mi rozumíš, máš třeba nějakou navigation, mm -hmm. zanoření je LI, LIčko, a teď prostě budeš tam mít, dejme tomu, nějakých dalších 10 zanoření. Jako prostě do... Jakože zanoření stru... je těch selektorů, nebo Takhle, stačí, ne? v prámci jednoho toho. No, tak to se mně stalo no, z Media Queries. No, Ale prostě jako, mi pak přijde prostě dohledávat to jako kdyby, složitější, než prostě dát jenom co v to c ctrl F prostě jako kdyby třeba v netbincech vyhledat, kde mi to hned hodí řádek, kliknu na, vy, na vyhledaný řádek, můžu si ho upravit. Mhm. Takhle prostě já musím uh, vyhledat jenom tu, ten, tu první část toho, toho uh, rozumíš, rozumím, rozumím, třídy, rozumím, jasně. A pak v ní teprve hledat konkrétně kde to, co já potřebuji upravit. To mě přijde jako kdyby zpomalující. No, já myslím, že vždycky na, jako v té komponentě nebo tím, jak to rozdělím my, tak ten případ tam máš jako vždycky jenom jednou, jo? To, co hledáš, máš vlastně název komponenty plus to konkrétní a to tam je většinou jenom jednou, mm -hmm. takže to není zase tak těžký yeah. najít, no. A pokud hledáš, najím, stylovaný LIčko, tak prostě máš ULK a to líčko je tam zapsané jenom jednou v té komponentě, je tam zapsaný desetkrát s různýma ja, jasný, variantama, ale, takže ale, najdu ale, prostě. Ale, ale prostě očima jako kdyby uh, hmm? jít po tom kódu. Míst, tak pokud míst... hledáš pravidla, tak taky jdeš očima po kódu. Jo, tak to už, už nechávám na pivo, to je jako <laughs> možný vám on dvěma. Ne, to je to není Ne, jasně, jasně. E, tak ještě někdo? chce, se ještě něco, něco říct? Ještě to, hmm. tě, Použil si v SASu to vicepacen tak? -ne. <laughs> ne. Já jsem ji používal a už bych to nikdy neudělal. Já, já, já opravdu prostě se, jak, jak kdyby, já i ten preprocesor se snad se snažím požívat použí, co, co nejvíce, jako by, jak by psal obyčejný, obyčejné CSS. Jo? Takže prostě moc, moc nevyužívat, když nemusím. Tak nám to řekl, že zapomeňte na obyčejné CSS, ten pr procesor je tady od toho, aby vám pomohl a pokud prostě chcete popsat ten kód jednodušej, tak ho pište jednodušej. <laughs> Tomu už nemá smysl něco říkat. <laughs> tak to skončilo. Ještě někdo, ještě někdo, jste se hlásili. No, ještě jsem mohl dodat, nějaký ten sprite generátor, ten jdu že, že to jsou věci, když tam je zem, nemusí být. A jestli jsem to dělal do lesu. V lesu spráit generátor? No, já, já, já si myslím, že zrovna tohle je věc, která jako nepatří do toho pro procesoru, jo? že se to tam vlastně jako dostalo jenom tím, že ještě nebyl uh, grunt, jo? Uh, Grunt je vlastně jako postprocesor, že jo, funguje jakože až ve chvíli, kdy vlastně uh, už ten preprocesor je jakoby zpracovaný. Takže já myslím, že tyhle věci uh, patří do toho, do toho gruntu, že to, to není prostě věc preprocesorů. Napojit ne vlastně, jakože to on, on umí zároveň jako skompilovat uh, les do CSS a zároveň vygenerovat z nějakých jako X obrázků uh, jeden sprite. Myslím si, že tohle je fakt úkol pro grunt, že to ne, nepatří do. V tom kompasu si říkal, ono často se to uvádí jako výhoda kompasu a, a ty si sám říkal, že, že to nějak jako není úplně stopro. Tak, tak, tak přece jenom, o, prostě, když, si to, když, si to, když to vidíš sám ten sprite v tom PSDčku a sám si ho tvoříš, tak to má prostě větší logiku, než, než prostě to, co ti udělá ten stroj, no, bohužel. A, a pokud ještě a pokud prostě ty sprite ty. <laughs> ne, nejde to tak? Ne, pojď. Pokud ještě tady, tak víc, tak používáš v, v Photoshopu prostě nějaký grid, jako kdyby, tak pak je jednoduché jako kdyby, si dohledat ty pozice a, a napsat je do toho CSka. Ten sprite generátor funguje tak, že ty uložíš obrázek a podle toho jména se ti vygeneruje nějaká, nebo samozřejmě může se to, vezme se to jako jedna z proměných a ty si ho můžeš použít jako název potom proměné nebo mixiny do jednoho z preprocesorů. A se to používá na, na jakýkoliv, protože je to Gruntask, takže to nemá s preprocesorem společného, jak říkal Martin. A můžeš to vlastně zapojit, jak chceš. A má to třeba výhodu to, že ti to dělá automaticky, nemusíš to ručně skládat v mřížce, což ty nepotřebuješ přehled mít o obrázcích, ty je máš samostatně a ten Gruntask tě vlastně vygeneruje do jednoho souboru, který si tahá prohlížeč. Pokud, jseš, pokud ten obrázek upravíš, změní se ti vlastně v tom sprite automaticky a tak dále. Nemusíš ho hledat v mřížce, nemusíš ho přeukládat v mřížku celou. Uhum. Ano, bych to mohl ukázat. Však. Ano, ty jsi ještě k tomu chceš něco říct? Já, já si dokonce myslím, že superkudeři o tom na svém volbu napsali článek nebo chystají na to článek. Napiš no, to ukázat, jestli budeš tím. A, a není náhodou výhoda, že kdyby ten preprocesor znal ty obrázky, kdyby ty sprajty nebyly stejně velké tak ten preprocesor, preprocesor by potom měl být schopný ten offset do toho spritu nastavit pro ten který obrázek správně když to když je to bokem a jenom se, se, se poslepí, tak by všechny ty, všechny ty sprity v tom jednom souboru se být Je musí tam je právě ta výhoda, že vlastně se ti vezme obrázek, zjistí se z něho rozměry, zjistí se z něho jméno a tak dále, a to vlastně, potom se ti vygeneruje nějaká mřížka obrázku a ještě se ti k tomu uh, vygeneruje proměna, kde se ten obrázek v té mřížce nachází. A ty vlastně se všema tady těma proměnýma můžeš pracovat potom v tom preprocesoru, jo. můžeš si udělat mixinu, která ti vrátí background, image, URL, název, spritu, pozici. Je to jenom rozdělení na dvě. Přesně tak, ale generuje to všechno automaticky a samo. Že jste se někdo hlásili tam vzadu. padlo, že To se dá se případně a tam interní kompilace, CSS. Jo, jo. To jsem taky nevěděl, To říkal, Lionáš. Máš ti nějakou zkušenost? Pokud preprocesor umí source maps tak ve Firefoxu od aktuální, myslím, 29 verze si edituješ jak les, tak SAS a v budoucnosti i STOOLS. Pomocí přímo WebDeveloper TOOLS. <tějí> Michal. Je to stylus, nějaký stylus JS, jako pro LES JS, jakože to, si pojí, jak dělás, to všechno vám připojí, jakoby jsi chtělal scriptu? Není. Není, není. Ale Stylus je napsaný v javascriptu. JavaScript, no. to sází je, je Ruby, jo? No, no, stylus je vlastně Node. v javascriptu. Jako, stačí mi tyhle dvě? Lez a Bootstrap. Nic jiného vlastně nepoužívám. Ještě někdo? Tak jo, tak super. Tak děkujeme moc je. za dotazy uh, a dáme si pil. <laughs>